فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضدنا عليها بالنصح نستغفرها نعود بالله من شرور انفسنا وميسيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمد تقول الله ها قد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمد تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وما عليكم ويغفر لكم ذنوبك ومن يتعين الله ورسول فقد فاوز فاوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة كاجي أزوي الشنيء u zadnjim majeti sure al-mu'adzadela <coughs> la tajidu qauman yu'minuna billahi wal-yawmil akhir yu'aduna min hadd Allahi wa rasulihi walau kanu aba'uhum aw ibnahum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum kaže nečeš nači narod ljude skupinu koji vjeruju Allaha i sudnji dan <coughs> da prijateljuju sa onima koji se suprostavljaju, kako je preveo Besom Korkut, a vidit pravo značenje, koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku, salallahu alihi wa sallam, pa makar bili njihovi očevi, njihova djeca, njihova braća i njihova rodbina. <hle> kaže Ibn Ketiru tefsiru ovoga ajta, odnosno, kaže, riječ je, ne prijateljuju sa onima koji e, imaju muhadin, znači, vidjet ću vam poslije ima značenje kada uđe komentar tri načela, da ima značenje u stvari račasna rič, had, had znači granca. Oni koji su stavili grancu između sebe i e, između sebe e, i drugih nekih, a oni koji ne veruju Allaho, Đelešanu, njegov poslanika osam, sada mi ne slijedi, oni su stavili znači granca između nas i njih je kufr. Ali po znači eh, la juvadune muhadine kaže neprijatelju ne onima koji su sa kufrom stavili između sebe granicu Jalaha i njegovog poslanika kaže pa makar bili oni od eh, rodbine kaže Ibn Kesir kao što došlo u drugim ajetima znači ovaj ajet razski od mnoštvo drugih ajetima u kojima je došlo zab, došla zabrana prijateljovanja sa e uh, nevjernicima sa kafirima mako oni bili la je taqidu mu'minu lil kafirina walia min dunil mu'minin neka mu'mini ne uzimaju kafira za prijatelje mimo mu'mina wa ma yafadhalika fa laysa minallahi fi shay'in ana kuturadi e neče imati kod Allaha ništa illa an taqu minhum tuqa' osim da se bojite od njih nekog zla Dakoj u drugim majit ima ima kefir odana ovo dva ajeta kul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum onaj poznate ajet sura tauba kaže reci ako ako su vaši ro, očevi vaša djeca vaša braća vaše supruge vaša rodbina on valo on valo nek taraf to muha imet koji se stekli u tijeđare to takšano se kad i trgovina a uh, chi uh, za chi se propas cho propas boiti masakinu tardawna i i uh, stanove kuche sa kojima se zadun ehabbe liku minalahi rasuli aksuvan drazi od allaha i njegovog poslanika u dzhihadin fisabilil i borben allahom putu fatarbasu hata yati allah bi amri sacha kaite dok allah džezan ne dolazi sa svojim emrom a to u stvari dok Allah ne dođe sa svojom odredbom ili sa dođe sa svojom naredbom wallahu la yahdil qaum al fasikina la janna la kuci narod fasika povod kaže ovog ajeta kaže Mekeshir kao što se prenosi od Saida ibn Abdul Aziza i drugih kaže Unzilet aje kaže uh, ovo ajovajet koji smo prvi spominuli la tajidu qaumi inna billahi yawmal aqi a e, nesta naši ljude skupinu koji vjeruje Allahu sunni dan da prijateljuju sa onima koji su koji se suprotstavljaju poslaniku kaže e, povod ovog ajete kaže e, objašnjenje kaže si Ubeyda Amir ibn Abdullah ibn Jarrah Ubeyda Abu e Bedi ibn Jarrah poznati ashab velik kan kaže hine qatala ebahu yaume bedrin objašnjenje ovaj, kaže onda kada je ubio svoga oca u bitci na Bedru. Abu Beide Jarrah. Olihada kale Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu, hine jaale l-amre šura ba'dahu fi u lajike sitte, pa kaže zato je Umar radijallahu anhu, kada je sačinio da bude šura nakon njega, kada bi on khalifa na prvi da bude nakon njega u šestorici ljudi a prije toga bio preselio Abu Beide Jarrah. Umro u Šahamu. Kaže: "Ja لو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته." Kaže da je Abu Ubeida živ, kaže učinio bi njega svojim nasljednikom, učinio bi njega halifom. Toliko Omer radijallahu anhu imao veliko mišljenje i povjerenje u Ebu Ubeidu Džarraha. Za koji kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem: nizu, hadhihi l-umma." povjerenik ko ummeta na koga se možeš osloniti zbog njegov, njegovog veličini i njegovog povjerenja dalje kaže waqilak fi qawlihi walau kanu aba'ahum uh riječ narodnu ajeto o da oni koji vjeruju Allahu sunjidan da ne prijateljuju sa onima koji su, su koji se su suprotstavljaju koji su na kufru suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže walau kanu aba'ahum kaže da je to znači sad sad ide pojedinačnu ajetu z, z, primjer za svaku ovu vrstu kaže pa makar oni bili njihovi očevi kaže nezelesi u figu Abu Beida katala bahu jedr kaže ovaj ovaj dio ajte kaže spuštan objavljen objavljen kaže povodom Abu Beide koji je ubio svog oca na dan bedra kaže eu ebnahum nahom, ili bili njihova djeca kaže fi sidiq objavljen povodom znači vezano za Ebu Bekra kaže hemme yawma bi qatli ibnihi Abdulrahma. Jer kaže imao namjeru toga dana da ubije svoga sina Abdulrahmana. Au ihvanahum ili svoju braću. Kaže fi Musa ibn Umair. Objavljeno kaže povodom Musa ibn Meira, katala akahu Ubayd ibn Umeir yawma idin. dana je kaže ubio svoga brata Ubayd ibn Umeira. Kaže al ashirahum Ili makaroni bi ili njihova rodbina, kaže, fii omr, kaže, qatele qariban lehu imedin Aydaa. Kaže, obijani povdu omr, jer nubi u svoga rođaka toga dana. Kaže, wa fii Hamza, wa Ali, wa Ubeide ibn Harith, ovo uh, trojica od rodbina i posanika sallam. Znači, Hamza, Ali, Ubeide ibn Harith, kaže, qatele Uutba, wa Sheiba, uh, uh, wa Walid wa ibn Uutba, ya umedin. Kaže Ubili su Utbeta, Sheibeta uh, i Velida ibn Utbeta Jaumeidin. Ovu trojicu su znači ubili. <coughs> kaže ibn Qatir qultu, kažem ja, rekao sam. Kaže: "Min hadha qabil hina istashara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muslimina fi uh, fi asar Bedr." Kaže slično ovome, kaže ono kada je uh, kaže tražio mišljenja Allahu poslanih sallallahu alayhi od muslimana po pitanju zarobljenika u Bici na bedru. Fešare si diku ben jufa deu. Kaži pa je e, Ebu Beker rekao a, njegove mušljenje bilo da ih e, da ih zamijene o, za otkup. Da dobiju otkup zadnji da, da bi ih pustili, oslobodili. Fe kuno ma juhad min hon kuva muslimin. Kako bi se za ono što dobiju kao otkup od onih koji su zarobljeni dan bedra bilo bi time bio očajao muslimani imao bi snagu u tome. Wahu al ashire. Glavno to su bili znači djeca od Amide i Rodbina. Njihova. La'alla Allahu an To je bilo mišljenje Abubekra kao a, a, kako bi Allah džellešanu u njih uputio na pravi put. Wa qaala Umar, a mišljenje Umara radijallahu anhu je bilo la era ma raa. Kaže ja ne mislim ono što je mišljenje Abu Bekra ja Rasulullahu vallahu poslaniče, kaže, bel, tumekinu ni min fulan. Kaže, nego, če, nego kaže, da mi se da prilika uh, ote uh, min fulan, kaže, karibli Omer, pa je spomenuo osobu koja je bila rodbina od Omera, kaže, fa aqtulehu, pa ga ja ubijem. Wa tumekinu alijen min aqil, kaže, A ali, ali radilno se dadni, omogući uh, da ubije aqila. Amžu. Vatumekinu fulani min fulani, i tako navajuje, kaže, tom i tom, da ubije tog i tog. Li'a'lami Allahu, sad pojašnia Omer, šta je pointa njegovog mišljenja. Kaže, li'a'lami Allahu, anahu leyset fi kulubina havada ten Kaže, da Allah je lešanuhu zna, Allah je lešanuhu najbolje zna, naravno da pokazali to, kaže, da u našim srcima nemamo, nemamo a, slabosti, naginjanja i ljubavi prema mušricima iako su najbliža rodbina Aleksu, nema skupnije da je ovaj ajt da je ovaj ajt najjačiji po pitanju ovo a, po pitanju razdvajanja između imana i kufra i po pitanju onog što se ispolji u srcu Virnika. I zato Allahu dželal šan kažo nasoku ulay ke keteb fi kulubihi iman. Kaže takvima Allah dželal upiše u njihova uh, srca odnos unese. U njihova srca iman. Wa ayyadum bi ruhihi min i kaže podrži im sa ruhom odnjek Ću, ima više značenja oko toga, jedno značenje podrži sa ruhom od njeg, odnosno da im snagu kao što sprenose Abdullah ibn Abbas sa qawahom, kao što kaže Abdullah ibn Abbas radi Allah da znači ruh Minhu ne misli se ovdje po, po jednom mišlju se na Džibrila da ih pomogli sa Džibrilom, nego misli da im da snagu ruh je znači duša, prevodište sa duša, sa duh či znači, osnaži a ruh znači snaga, da ih osnaži, v aj in da Allahš osnaži od sebe o svoje sznagi. Kaže uh, Meni te bi, uh, bi en ladi, la, la, la min haddellah v Ralah ukane, Bahu hahu, fahada minmen ketebellah je kalbihen imman. Kaže onaj ko se odlikuje time, da ne prijateljuji sa onim koje, uh, ko se suprostavlja sa svojim kufrom neslijeđenjem Allahe, njegov poslanike, pa makar bio njegov otac i njegov brat, kaže to je onaj ko Allah Ješanu upiše u njegovo srce iman. Znači unese u njegovo srce iman. I kaže katiba lahu sa'ade, vaqarraha fi kalbihi, i kaže odredi mu sa'ade sreću, a to je sreću na akhiretu, vaqarraha fi kalbihi, i to sreću taj akhiret, Nači odredi u njegovom uh, u njegovom srcu va zajen imana fi basiratihi kazukrasi iman u u njegovoj basiru na u njegovom njegovom znanju i poimanju vjeri Uglavno nasava kajta nije uh, ne zanima nas u kontekstu večerašnjim teme. Uh, večeras govorimo o temi Mileta Ibrahima kako je najavljeno. Milleti Ibrahima to je naravno riče o, o tevhidu na kojem je bio Ibrahima alih I to je taj njegov milet. Eh, vraća se na najpoznati ajet, dugi ajet, u kojem se spominje da je, da je Ibrahim, a.s. takođe u kontekstu ovog ovdje ajeta, da je Ibrahim, a.s. je ispolio neprijateljstvo i mržnju prema onima, i to je, je jasno pojašnjava, to je stvarak ide, prema onima koji Uh, koji, uh, koji nisu bili na tevhidu koji su slijedili širk i to je Milet Ibrahima znači ti, čisti tevhid iz Poljama čistog tevhida uh, ova, knjiga, uh, ova ova tema Mileta Ibrahima on joj je zanimljivo da je napisao od, od savremenih autora da je napisao knjigu baš pod tim naslovom uh, Miletu Ibrahim napisao uh, Ebu Mohamed Makdisi, poznati onaj šeh koji, uh, za koji su učinjaci rekli da je pretjerivao u tekfiru I uglavnom njega u suštini sa tog naučnog obrađivanja teme e, e, neprijateljovanja, odnosno a, prekidanja veze između muslimana i mušika i kafira, u suštini dobro, samo probleme, što je on to spustio u stvarnost na države, gdje je toj, u toj knjizi a, prešao, a, prešao granicu u tome što a, po njemu koja država nije objavila mržnju i neprijateljstvo i odricanje oširka nije objavila javno prema a, Ujedinjenim nacijama, Sjedinjenim među država Rusije i tako dalje, ona je, ona je kjafirska mušička država. Pa po toj osnovi onda počeo jel, e, proglasio sve od države da su kjafirske, musli, islamske, muslimanske zemlje, da su one kjafirske, da su dali kjafiri, taguti i tako dalje. E, gdje je, jel, je jednu, jednu tačnu stvar, tematiku o tomileti Ibrahima, čisti teuh i od mušika, gdje je u stvari napravio grešku u tom spuštanju na stvarnost. Jer na takav način se ne na stvarnost. Ako bi tom logikom mišljati kako je to radio, pa kroz istoriju islama, proanaliziramo sve države koje su bile nakon poslanika sve vlasti, sve porodce koji su vladale iz koje ne vidimo i ne znamo da su, ni, ni zabilježimo da su one Kao god je došao na vlaz objavio uh, odlicanje od, od, od Kufra i Mušika, javno to obznanio. Ako to on je uradio da, da i proglasimo Mušičkim, da nisu bile ispravne i da su bili na Kufru i tako dalje. Uh, što je znači pogriješio u tom spuštanju, u spuštanju na pojedine države, spuštanje to propisa, gdje je po njemu obavezna svaka vla, svaka država da to obznani što nije tašno, tako, tako u mene je takvi dokaz, da ne imamo širodno, kre kaj poslanik sam sa nem, je dogovarao, ima dogovore, slavo i iza određeni namjesnicima, primao od njih hedije, slavo njima i tako dalje. Što je tema za sebe. Uglavnom, vi znate da da večeras nastavljamo sa, sa onim drugim dijelom knjige koja se zove tri, tri načela. S tim da i ovaj večerašnji dio koji planiramo radit, zanimljiva je stvar da i taj dio u stvari u suštini ne ulazi u stvarnu, tu, stvarni taj akidijski tekst eh, koji je napisao Mohamed Abdelvajha, odnosno on, on, se, on je uzjet iz nekih danetnijim drugim mjestima pa je spojen sa ovom knjigom. Što jel, nije toliko bitno, bitno da je da, da, da se danas retira pod jednom knjigom i pod jednim tekstom. Vidjet ćemo i sam kontekst onog što je spominuto u ovom drugom dijelu te knjige, drugom dijelu drugog predavanja da, znači, nije direktno vezano s onim što će doći od tri načela. Vi znate šta su tri načela, to je spoznaja, spoznaja Laha, Đelešana, druga načela, poznalo, poznaja vjerovisnika, Mahamela 7.3. i spoznaja vjere, sve sad dokazimo. Znači, to su ti tri načela, tri osnova, tri temelja koje svakim slima mora znati. I znaš li šta sve od toga treba da zna? A prije toga prošli put smo govorili onaj one četiri stvari koje svaki musliman treba zatvračati na sure Lasr, a sada imamo ovde kao što kaže a, a, a, autor kaže Al Rahime, koji zna Aj Allah ti se smilovao, jednog jediba za muslim u muslimetin da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki ta'allumu salasiyati hadi mesail, kaže da, da je obaveza, znači, da znaju tri ove mesele. Prije toga bilo četiri stvari, četiri mesele, a to je ono što došlo u sure Lasr, a sad imamo tri mesele. Kako je to tri mesela? I videćemo da ove tri mesele nemaj neke direktne veze, može biti kao uvod u tri načila. Kaže bod amelu bihinna, da ih, da ta'lum, da ih nauči, izuči i kaže rad po njima. Pa je spomenuo te tri mesele. Kaže ulula ula khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Kaže, prva mesela, prvo to pitanje, prvu tu stvar koju je važiv, svakom od nas da zna i da radi po njemu, a to je da, da je Allah Želšanohu nas stvorio, da nas je obskrbio, odnosno obskrbljuje nas. Uolem je trukuna hemela i kaže, ni nas prepustio samima sebi, odnosno ni nas pustio bez naredbe i zabrane. Bel arsele ilena rasula, nego nam je poslao poslanika. Fa men atahu dehala djennepa, komu bude pokoran uće u djennet, va men asahu dehala nar, ona komu bude nepokoran uće u vatru. U odalidu kao ta'ala, kaže dokazati zato riječi uzvišenog, inna arsele ilikum rasulen, šahidan ne leku kama arsele ila firaun rasula. Kaže, mi smo poslali vama poslanika svjedoka proti vas, kao što smo poslali faraonu poslanika. Pa je fir'aunu rasul fa fir'aun bi un pokora neposlušan rasulu poslaniku misi se Musa alajihis salam fa akhadhnahu akhdan wabila pasmogami jestoko kaznili uzma ovo kao dokaz za pridodne rich odnosno ova prva mesela oče da kaže govor o jednoj bitnoj stvari a to je wudžubu taati Resul, da je obaveza biti pokoran poslaniku sallallahu alejhi وَالْأَمْرُ بِيْبَادَتِهِ I naredba tu dolazi da a, poku, po, pokornost poslanika sallallahu nasilene to znači, a, to znači a, a, činiti ibadet samo allahu želešanuhu. Ovaj dio što kaže da nas allahu stvorio, da nas je uskrbio, da nas nije prepucio samima sebe, odnosno nije nas prepucio da ni nešto naredio, nešto zabranio, nismo prešto na te tako badava bez veze stvoreni, imao smisao što smo stvoreni. Nego nam je poslo poslanika, a to je Muhammed sallallahu alajhi wa da nas uputi u čemu nas je poslanik sallallahu alajhi wa sallam uputio, uputio putio najbitnijoj, najkrupnoj zbog čega smo stvoreni, a to je ibadet, da upu, da činimo ibadet Allahu dželle Cilj naših stvorenja do što se poslije pašano je ibadet Allahu dželle šanu. Fa men ata'a hadakala dženna, wa men asaha hadakala. Naši ko, komu bude pokoran, koga slijedi, odnosno sa čim je došao u uče džennet, a komu bude nepokoran, Uh, uh, džehada ibadetela, odnosno ko bude, odbije da čini ibadetela lahuđe alašanuhu, da halenar uče u vatru, i onda je spomeno ovaj kuranski ajet. Ovaj kuranski ajet u kojem se spominje, znači, uh, alašanuh će da kaže uh, mi smo vama poslali poslanika koji je svedok proti vas kao što smo poslali, poslali faraonu poslanika. Pa je faraon bio neposlušan, pa smo miđe stoko kaznili. Od nas hoće da se kaže uh, tako ako i vi se budete tako ponašali kao što se ponašao faraon završićete kojan bićete žestoko kaženi i završićete u vatri. Da znači, jasna poruka uh, jasno značenje jasno značenje ovog ajeta. <tuh> Druga mesela kaže esani tu anallaha la yarda in yushrike ma'hu ahad fi ibadeti. Allah džanu nije zadovoljan. Da mu se čini širk u upučivanju i badeta. Odnosno, da se ne i badet uporedo sa njim još nekome drugom. To je širk. Kaže, la ne bijun murselon, nije zadovoljno čini širk, da se i badet, niti vjerovijesniku poslanu, la melekom karam, niti najbliži melecima, poput Žibrila nekom drugom, ola gaj, ola gaj niti nekom drugom mimo njih, a ljudi imaju raznorazna razna božanstva. Ljudi obožavaju raznorazne stvari od sunca, mjeseca, životinja, prvog organa do iblisa, šejtana i tako <tuh> dalje i tako dalje. Kažemo da lidu Kalu taala, a zato su riječi uzvišenog Vandal Mesadide, dilahi i kažemo mescidi džamije pripadaju Allahu, fala tadu ma'allahi ahada. I nemoj dovit, nemoj počivati mudtu sa Allahom bilo kome drugom. Znači, uz Allaha, nemoj da činiš da ovu nekom drugu, nemoj da upućuješ molitve u nekom drugom, a to je širk. Nači nema šikra, širka bez, bez vjerovanja u Allaha Čezašanu, eh, odnosno vjerovanju Boga. Osoba koja vjeruje u Allaha Čezašanu, a onda mimo u Allaha Čezašanu pućuje nekom eh, ibadete, onaj koji zaslužuje samo u Allaha Čezašanu, tada je širk. Onaj koji ne vjeruje u Allaha Čezašanu negira ga, to već nije širk. To je kufar. Kufar. Značenje ovog drugog ovog drugog pitanja kojeg važi naučiti i raditi po njemu je slijedeće kaže maksudها ابطال الشرك في a to je kaže poništavanje negiranje širka u ibadatu ka innen menkane bil kodaj znači nema pravo da se njemu upučuje ibadet mimo Allaha dželašana u vujudu vujubut tevhidillah i obaveza izdvajanja Allaha u tevhidu. Odnosno, ene Laha, ilaha, jerdan, iščeke mahu, ahad v ibadat. Allašanu nije zadovoljan da, su, da se sa njim, da se uzme neko saučesnik, njeg, suparnik, da se načini njemu suparnik, saučesnik u ispoljavanju ibadeta ka i nemenaka, bilo ko je on. Zašto? Zato što je ibadet pravo Allaha Đelešanu. Fela ta'budu ma'allahi ahada, beliyabudullaha wahdahu. Znači značenje, značenje ovog ajeta koji je spomenut ovdje, fela ta'du ma'allahi ahada i nemojte upućivati dovu sa Allahom bilo kome drugom, nemojte moliti uz Allaha bilo koga drugog, upućivati molitvu uz Allaha bilo kome drugom, to znači la ta'budu ma'allahi ahad, znači nemojte činiti sa Allahom i valid nekom drugom. Nego budula vada nego činiti i bade samo Allahu dželešanu. Pa se možda nekom ovaj ove stvari izgledaju ovaj da ovaj koji često sluša, ponavlja se, uh, e, zamor, kaže pa dobro, kaćemo i še priču neke druge stvari, je l, jedno tisto uvijek pričamo. Braćo, pa ovo, ovo je jedna najkrupnija stvar islama, ovo je najbitnija stvar. Iz vremena navije posvet posjećat nas na ibadet, na tevhid izučavati ova pitanje, detalje, njihovi i tako dalje, to je najbitnija stvar u vjeri. Čovjek kad pogriješio u ovome, pogriješ, po velika posljedica te greške je velika na ahiratu. Dokad pogriješio određeni slijedime u slijedanju strasti, radi čini neke grije i zna da je to grije, pa kad se pokaje ili ako se ne pokaje umri na te vidu, on će kataduje na. Međutim ako ako profula u, u širku Odnosno, upućivanje badeta nekom imala šano, znači tada je i na hiretu e, profulo je, znači ulazak u džennet, e, umjesto toga uče u, u džennem. I zato je krupna stvar, znači teuhi, zato krupna stvar upozorjenje na širk i upoznavanje šta je širk. I zato ga treba izučavati i zato ga treba, znači, poznati. zato ga treba s vremenene vrijeme obnavljati. Tako da ne bi neko rekao, jel pa dobro, više smo ovo naučili šta ima, više ponavlja tu kada pogledamo šta u stvarnosti imamo od devijacija po ovom pitanju onda tek se možemo uhvatiti za glavu. Da nemislite da da ako ovo je toliko bezazlena stvar, kako se kako se može desiti muslimanski sredinama, niti to samo kod nas. Kako se može muslimanskim sredinama 10 da, da ljudi, da ljudi slijedi eto recimo ste neke ovi što sufije, kod sufija što proširilo ta ta akida Vahde Tulu Vudjuda s kojim došli Ibn Arabi, Đalaudi Rumi, Ibn Sab'in, Halađ i njima slični. Znači to, to je čisti kufur i širk. I širka i kufra ima u tome. I, i da se to uvriježi umeti da tu bude normalno, da izučavaju se te knjige i da se pričaju na, na hudbama i da se prevodi, izučavaju se u školama kao neki, neki vid islama, uh, mistični tesauf, misticizam u islamu, kao neka nauka Kobayagi. Ito to se izučavamo u islamskim školama, fakultetima, i da to bude normalno, e, to je vela znači. E, zato ovo ima smisla učiti. I zato treba učiti. I, koliko god da učili, nije dovoljno. Onaj ko ne razumije, ko, će sovi, ko, ko, onaj ko ne razumije ove stvari, ko je dozvolio da u njegovo srce uleti neko, nešto od tih spornih stvari, gdje su ubačene mu šube. E, jedna je vrlo bitna, ovdje stvar, ovaj, malo što im izrašno s time, znači to da čovjek ako a, u prvom momentu izučavanja vjere ili ne izučavanja vjere u poimanja donnjaluka i života i svijeta kada počne učiti s, s pogrešne strane i pogrešnu stvar počne učiti to ostavi traga kod čovjeka teško se može izvući otog onako prvi odnosno učavi islama ode da izučava islam sa strane misticizma, sufizma vrlo malo se ljudi izvuče iz toga i oni koji zvukov imaju neke kakve šube nešto treba ali treba ono im jasno ono im jasno onaj ko uđe srane neke filozofije islamske i on da nešto mi nije jasno. A to su sve izučava u školama. Znači, e, pogrešan pristup u akidi ostavi jako velik tragu i posljedcu u životu čovjeka. E, čak, je, o, o, čak se može reći bolje čovjek da bio totalni džahil, ništa ne znao odvjereni učio. Kad počne učiti, uči pravi istinski teuhidi i na tome se počne odgavati. Nego Kobajag od Malena, on je nešto učio sve, učio, odrasto na kaborovima, išu na kaborima, tam nešto radio, tavafio, ovdje i tako da. što se dešava u slivansku svijetu. nito daleko, nije strano. Odraste na tome. Odraste na tome i tu je za njegi islam. Za njegi islam, tu otiči nešto oko kaboru, rati i tam. I onda ko odraste na tome, teško može postati ta osoba da se izliječi. Jako teško, znači to treba vremena, treba ko ta osoba da bude iskren, da traži istinu da bi našo I lobično kažu da ja sam ovako naučio, mene rođitelji učili, mene moj imam hođa učio ovako, ta, sad, koji ste vi, ti neki drugi i tako dalje. E, zato znači ova stvar, znači nemojte nemojte sebe da zoldan priđeš i da kažeš majoj više ovo kači, to više te tevhid nešto, ovo tevhidono, el. Onda kačmo više malo namjesi ciči ovo, znači neke druge stvari. Bitnije umet gori ovo, ono gori zbog ove stvari, znači on on se ispogriješo, zato i gori. Sedeća, treća stvar, treća mesele, kaže ima thalithetu, ili gori kako je došlo u tekstu, thalithetu, ka Annen men ata'a rasula wa vahad la yaj juzu lahum avalat men haade Allahe wa rasulahu, valaukane qaribin. Kaže onaj, koji je pokoran poslaniku, sallalama i sallalama, wa vahad i čini i spoljava tevhid Allahu Čelešanuhu, onako kako treba, kaže, la je žuz lehu, njemu nije dozvoljeno mu valat, prijateljevanje, men hada Allaha wa Rasulahu, onaj e, ko se suprostavljao Allahu i njegovom poslaniku. Wa lehu kane akrebe karibim, pa makar bio od najbliže rodbe ne. Kaže, vodalilu qavluhu ta'ala, a riječi, dokaz za to su riječi uzvišenog, A to je onaj ad koju smo na početku spomijeli. Otvorili sa njim u večerašnjem predav, predavanju. La teđi, dukav me juminun, bilah vjelov mila aferi. Nećete naći, ljude, narod, skupinu, koja vjeruje Allaha i sudnji dan, zadnji dan, sudnji dan, i u vaa duna men hade Da prijatelji u sonima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Vjelovu kanu, abajom. Pa makaroni bili njihovi očevi. Evo njihova djeca. Evo Jehvanov, njihova braća. Evo Aširetov, njihova rodbina. Pazite, ovo su krupne riječi. Čovjek od kad razmisli, znači, jako su teške i krupne. Teške za sporvedbu. U praksu. Evo, analizirajmo mi sami sebe. Analizirajmo mi sami sebe i naše stanje, kako bi se mi obhodili, kako bi se mi obhodili da smo došli u sličnu staciju u kojoj su došli ashabi i onom čemu si bili. Dali bi bilo vaganje rodbini ili bi bilo vaganje čistom tevhidu i odricanje od širka i mušrika. Onako kako ovdje je opisano ajte, što je Allah Đešanu pohvalio njihovo. I ajte je objavljen povod onog što su radili ashabi. I do kraja ajte, da navodim ajte, do kraja ajte, značajnje ovog, treće, ovog, ovog trećeg pitanja kojeg važib, da naučimo i da radimo po njemu. Zašto je vađi? Otkud, otkud autor e, Muhammedenu del Lehabu da kaže da ovo vađe. Pa zato znači što ovi, ovi dokazi koji on spomenuo jasno i dokaza je drugi koliko hoćete. Nama nije cilj da spominu sve moguće dokaze po ovim pitanjima, a njih je mnoštvo. Jasno ukazuju na ove stvari. Jasno ukazuju na ove stvari. A onda se potrebno pitao, dobro, zašto on spojio baš ove tri stvari? Nakon pokornosti posljednik, lem, činjenje, ispoljavanje čistog tevhida, klonjenje širka i treća stvar neprijateljovanje sa mušicima i odrisanje od mušrika. E, zašto je spojio te stvari, otkud te tri stvari da spoji, e, vjerujte ima i tekako smisla, Isak Advanizirano, znači o može možda čito predavanje, držaš. zašto zašto su ove tri stvari povezane? Jer one nisu došle nekom šarijaskom tekstu da su spojene ove tri stvari, nego je to on u ovom u ovom svom tekstu u govori spoju na jednom mjestu. I koja je ta uzajavna veza među njima? Uglavnom ova treća stvar, e, treća, treća stvar koja je spominuta ovde, a to je onaj koji je pokornal poslaniku i izvoje lađe šanu i badetu č, čisto ispadan tevhida njemu dozvoljeno da prijateljuje sa onim ko se protavlja lahonjog poslednjačska kafirma <coughs> treća stvar znači beyanu vudjubil muwalatil mukminin rode znači pojašnjenje da je vaajib vaajib da se da mukmini muslimani pri ispoljavaju prijateljstvo prema mukminima prema vjernicima i da se odriču od mušika i širka. To je od, od, od, od osnova akide. Tako musliman treba da se ponaša. E, odlika munafika, da odmah dodamo da bilo jasnije o čemu govorimo, odlika munafika je obrnuto. Ne voli mumine, neprijateljuje sa njima, vazna nešto priča pod njih, než, stalno mu nešto kod mumina, ne valja, a kjaferi su dobri, voli njih, ističe njih, hvali njih. To kad nađe kod neke osobe, kod ljude, obično to, ovaj, na, to možemo naći u muslimanskih To obično neki tamo koji u medijima pišu, neki koji su završli na zapadu, a živimo muslimanski u sredini, u Europskom svijetu pogotovo. O, ne smiju ispoliti jasni kufr, pa onda počnu iz, s ovej strani priđu. Kako sve ne valja, sve što, što kod muslimana ne valja, a sve što kod kafira valja. Te im valja nauka, te im valja mm. tehnologija, te im valja ovo, te civilizacija, te odjeća, te ovo, te ono. Sve živimo im valja. Kod nas ništa. Nemoj mi, sam kaže izvat brata i muslimana i sestva. Nemoj mi, nisam. Znači, da je kod hjafira, da je sanji, e, to je bilo dobro. To, to je devijacija. To nije ispravno. Jedno je reč, da kod nas neštima treba popraviti stanje. Znači, to je jedno. A drugo je ispoljavati simpatije prema onom svemu što je kod njih a vamo mržno neprijateljstvo i odvratnost i čak neki povraćaj na ono što je kod nas. Zaista tako se osjećaj, tako ružno osjećaj. A, to je suprotno od ovog ovdje. Znači nama je obaveza od vjere, od akideje da spoljamo prijateljstvo, simpatije, ljubav prema muminima. Kakvo god je stanje, naravno to, kada kažemo stanje, to znači ne treba podržavati ono što nije u redu, što se ne slaži sa, sa ono što je od islama, ne treba popravljati. Ali sama činjenica da je neko mu'min, da je vjernik, zaslužuje našu pažnju, prijateljstvo i, i ljubav. Za razliku od mušika, kjafira, gdje se trebamo od njih odrecati, i i ispoljavati, neprijatelstvo i mržnje. Neprijateljstvo to ne znači da ih treba ganjati i ubijati. Govorit ćemo o tom drugom priliku kad dođe do toga. E, odnosno... Onaj ko ostvari ove dvije stvari što su ovdje rečene prije toga, znači, pokornost poslanika za naseljem, ono što je spomenuto, dva, ispoljavanje čisto tevhida. To dvoje se, kad se ostvari, dolazi se do ovog trećeg. A to je vela ulbara, eluvela ulbara, ona knjiga kod što je prevedena, vi se nje sjećate, ona ljubav i mržnja u islam, tako je prevedena. Stim da to nije precizan prijevod. I vratno ima svoj različi što je tako prevedeno jer figa je nasu u njega el velal vela znači ljubav i prijateljstvo prema mu'minima. Bara mržnja nepritetstvo prema kafirima mušićima. To je pravo značenje. Međutim ono je malo prevedeno zato da ne bi pala upadalo u oči onima koji zagledaju sve nama. Ud lako gledaj, lako ja to traži. Naći ovo treći dođe dođe kao nešto kako kaže se narodskog znači tabia lazim Znači, nešto što slijedi i obavezno proizilazi iz ovog dvoga. Ovo treći. Znači, pravi mumin koji je pokoran poslanik, ispoljava čisti, čisti teuhid, odič, znači, on mora da voli i ispolja ljubav prema muminima i odliče se širka i mušika. Znači, nelogično je da on voli kjafire, da prijateljuje sa njima, a oni istovremeno negiraju laže šanu, ne njegov, e, negiraju laže šanu i ne voli poslanika i oprijeći se njima i ne slijedi Ne logično ta stvar, znači nemoguće da to to, to dvoje se spoji u mumina. U srcu jednog mumina. Dači uh o što se tiče imana. Znači što se tiče imana, koji dolazi nakon, nakon pokornosti Allahu bosanijsku selam selam i ispoljavanje vida prema Allah dželešanuhu, znači potpuni iman potpuni iman koji prezilazi iz toga je znači da, da, da se ispoljava, znači ljubav prema onima ispoljava neprijateljstvo prema, prema onima koji su, koji su suprostavi Allahu njegov poslanika. Ovo šta znači ovo men hade laheva rasulehu kod nas je prevedeno u tefsiru kaže men hade lahu kaže onaj ko suprostavi Allahu njegov poslanika ispada iz ovog se možeš znači onaj ko se nisprostavi od kafira znači njega možeš sa njim i voliti i tako dalje. Što nije ispravo. Znači, drugi ajte to pašnjavanje, da nije samo onaj, jer prevod nije precizan, nije, samo, nije onaj koji se suprostaje u smislu borbe, nego onaj koji ne slijedi, ne priznaje laži lešanuhu, e niti priznaje poslanik sam znači, kao kao posljednji garovjesnika on upada u tu kategoriju znači drugi ayet također to pojašnjavaju znači da se misli uopćeno onaj koji ne slijedi ono sa čime došao Muhammed sallallahu alejhi ve i zato komentatori ovde na ovom dijelu kažu odnosno vraća se na, izabiru od tefsira iz kuranskog ajta, men hadallahu ve rasulahu onaj kaže da se ode vraća rich hade vraća ne rich had Had mutemeiz, znači had znači neka granica, znači neka granica, nešto mutemeiz, sa čime se nešto razvaja. A ta granica koja, se raz, koja, koja nekoga razvaja od Allaha i njegovog poslanika, ono što razdvaja od, od Allaha i njegovog poslanika, to je kufr. Ono što to odvoja od Allaha to, to je kufr. Pratome, znači, značenje ajta je... Taj, da da, da budu u jednoj strani a mušici su u drugoj strani i to je ona granica među njima znači granica između mumina i kafira i mušrika je ovo što ovde spomene men hadelallahu rasuluh znači uh, ona koji uh, ko uh, prihvate laže i slijedi poslanika samo ono je na jednoj strani onaj koga ne slijedi ne priznaje on je na drugoj strani znači ne misli se ovde samo onaj ko se suprotavlja ratuji protiv Allaha i njegovog poslanika nego uopšte znači ko je na kufru Nači onaj ko, ko je, ne, znači, hade, hade rasulehu, znači onaj ko ne priznaje Allahu džanu i njegovog poslanika ne slijedi pa makar znači na, na, nači, na početku kaže nećete znači ljude koji vole juva dune koji vjeruju Allahu suni dan kaže a vole kaže onog ko čini kufra Allahu i njegovog poslanika i ne slijediga znači ne nema prijateljstva sa njima. I to je pašno, naravno, drugim širjedskim tekstovima. Samo se vraćamo na ovo ovdje. E, naravno, ovo je sad tema za sebe, velika, krupna tema, da ne otvaramo ovdje polje, e, po pitanju tog e, odricanja oširka i mušrika, ispoljavanje e, ispoljavanje neprijateljstva i mržnje. E, vi znate da je danas popularno, da je danas rašireno i to devijacija akidetski, da, da, da, da je od islama da, da se širi samo ljubav, To u stvari is, uh, islam i je su u stvari ljubav. To je došlo pogotovo od Sufija, znači taj išq ilahi, išq znači ljubav. Išq ilahi, božanska ljubav. Samo širi ljubav, širi ljubav. On tebe šamarčinom, ti njemu ljubav i tako. Znači, Samo ljubav, širi ljubav. I od toga nastala to je sad kao uh, ta, to mistično tumačenje islama se vraća na to, znači da uh, uh, i to je pogotovo raširi luden žaludin rumi, uh, znači uh, da je ljubav najviša, najveća, najvrednija stvar u Islama što je tačno, što je glupost, znači nije tačno, znači ima dio ljubav, koja ljubav, znači pojasna jašno širijenskim teksturima, a ne ona njihova, znači ta, ta zabludjela, koja, akida koja, koja je odvela u kufr. E, znači tema ova e, prijateljovanja e, sa muminima i ispoljavanja, odricanja i pretjeca prema, prema keafirima, to je duga tema, znači ona se posebno treba živati, izučavati, ovdje sam spominuta usput kao osnova da se izučava. Znaci, ima tu detalja pa se, znači, islam je između dvije krajnosti. Znači, ljudi po pitanju ovaj el-wala wal el ljubavi, ljubavi i prijateljstva prema muslimanima, bara i prijateljstva i odricanje od, od mušika i kufra. Znaci mu'min ne smije bi, ne smije ići u krajnost. Inače inače islamu uvijek bilo koja krajnost je je stramputica, to nije, znači mora ići ono kako pojasni šarijeski tekst u Krajno u smislu toga da ode da shvati iz toga da u stvari treba da je dozvoljeno ubijat krast njihov i metat uzmat njihov i metat, da njihova krva uvijek halal i tako dalje kogodi od kafira, a naravno onda usputuje protektori oni koji nisu u kafir znači, to je pokrošeno razumijevanje ovog, ovog, ovog temelja a imaju obrnutu stvarnost Imamo obronutu stvarnost, a to je ono da, da se ispoljava ljubav, prijateljstvo prema kjaferima, eh, odnosno kao da nema granica, nije bitno koje si vjeruje, nije, na če, nije bitno na čemu se, bitno da si čovjek, da si ademo smo na kraj kraju, svi nastali, jel? i tako dalje, on se ispoljava. Suprotak ide, jedna i druga krajnost se pogrešna. Znači, ovdje čovjek mora biti precizan, moraš se baš držati onako kako došlo u šarijaskim tekstu. Svaka krajnost je pogrešna. Te detalje, te tu preciznu, znači tu treba izučavati. I treba čuti on, onako kako... Znači, našto ukazuju širijeski tekstu i što je nam bilo praksa, ali poslanik sam sreda shaba i što su pa namučeni ljudi. A ne da čovjek sebi kako nešto skonta umisli i onda, i onda uleti u nekakve jel, devijacije, zablude i napravi bela i sebi i drugima e, zbog pogrešnog razumijevanja. E, onda ovdje dolazi nam... Dolazi nam, znači, e, ovdje jedan dio koji je početak tri načela to je nekoliko rečenica i završćemo to. znači tekst sad počinje na knjiga, odnosno tekst 3 na čela. I to sa riječima: ja'lam ashda kalla li taatihi. Kaže: "Znaj, uputio te Allah uh, uh, njegovoj pokornosti, an al-hanafiyyah Ibrahim." Da je hanefijet Hanafiyje nema vezis hanafijski mezobum da nemosite an al-hanafiyyah misis odemo na monoteizam, pa to posle. Uh, Kaže Milete ibrahim, da je to Milet Ibrahima. <coughs> milet misli se ovdje vjera, vjera Ibrahima. En ta'bud Allahe vahdahu muhlisan lehudin. Da obožavaš Allah Želšanu njega jednog jedinog, uh, iskrenomu vjeru ispovjedajući. Muhlisan lehudin. U obi dhalike Allahu džemijan nas. i kar je, uh, To je naredio Allah Želšanu svim ljudima. Znači ovu stvari Allah Želšanu naredio svim ljudima. Nacij svim vjerovjesnicima, svim umatima, svim miletima. Wa khalaqahum laha, i stvorio nas je zbog toga. I spomenutom da dokaz, kaže kama qala ta'ala kao što kaže uzvišeni, "Uman khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yani ja stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju da mi ibadete, ispoljavaju a ne kao što je Besin Korkut prebao, da mi se klanjaju. Znači, klan, klanjan je jedan vid ibadeta. Znači, ispravno reč uh, Jabudun budun, znači, da me obožavaju ili da mi ibadete spoljavaju jedno i drugo uh, uh, i misli se na isto. Kaže, a onda pojašnjava ovde šeji Mohamed ibn Abdelveha, kaže uamana uh, ja budun, a značenje ja budun, Na juvahidun znači da ispoljavaju teuhid. Znači, ispoljavaju ibadet samo Allah u Đelešanom. Značenje ovog dijela ovdje, ukratko da pojasnimo, a to je, imamo ovdje, znači, riječ hanefije. Ona se čisto, ona je došla u mnogim ovaj, šerijetskim tekstovima, Decimo, da je vjera Islam hanefije semha. Da je hanefija, znači čisti monoteizam semha, da je fleksibilna, da je širokog ruda, u granicama kako pojašena, naravno. Uglavnom, značenje Hefije, kao što kažu mnogi komentarci, kaže, može ima dva značenja prvo kaže opće značenje a to je kaže da je to islam. Kada kaže uđe u tekst u kaže an alhanafiyata milati ibrahim. Da je islam milati ibrahima. Ode se misli islam u stvari da što se misli islam. Ne to da je, da se Ibrahim alejsalam ili bilo ko od prije Muhameda sallallahu alejhi da se zvali muslimani. Kada oni kuranski ayatima gdje je spomenuto da kaže da na muslimin ili muslimun tako dalje. Da znači, misli se isti islam, predanost onome sa čim je došla. a ne misle da zva, da su bili zvati niti je bilo poznato ikada je neko prije muslimana, da se neki od ovih naroda kojem dođe vjeroviesto da se zvali muslimani, al vama poznato. Sa čulikat. Tako da ne mislite da imate pogrešio da kaže el kaže zna se da neka rasprava između pa kaže el za nisu svi kaže vjerovjaci prije bili muslimane. Ako ako misliš pod muslimani da su slijedili bili na tevhidu, uspoljav u tevhidu, to je tačno. Ako bi da smo muslimani da se zvali muslimani, da su i drugi zvali muslimani, a ti ni tačno, znači nađemo jedan jedan argument i dokaz da se zvali muslimani, a ono što došlo u ajetima je spomenit znači se makum muslimina min qabl, naziva se muslimi, znači mustaslimin, koji se predali ono što je došlo vjeri predali, ono naredilo, znači ono slijedimo to je selam alejk. Znači misli se na taj isti islam, predanost onome sa čime je došlo, sa čime je došao vjerovjesnik, a ne da se zvali muslimani. Drugo značenje ovog hanefijeta riči hanefije, ovo riči trebalo bi znati zato što se ona znači što došla tekstovima. A to drugo značenje kaže, u stvari kaže ikbalu bi tevhid. predanost Allahu sa tevhidom. Na da jedno drugo je jedno je drugo, jedno je kaže u meido an, an kulli ma siwahu i kaže uh, skretanje od uh, svega što je mimo čistote vhida. Jer inače reč, hanifen, a vi znate kuram, da se imajte na mnog, mnogim mjestima, ja špoma kane, uh, kane hanifen, uh, pogotovo za Ibrahima. Hanif znači, uh, uh, hanif znači meil aniše, ani meil aniše u jezičkom značenju znači mail, znači skrenuti od nečeg, znači skreniti od onog, znači od svega onog što nije čisti tevhid, znači, znači ispoljaviti, zato znači reč Hanefije se vraća na monoteizam. A onda imam ovde sve djel kako da se razumije ovde, što je spominuto ovde, da je da je Hanefijet koji ostvari islam u značenju toga tevhida čistog ili e, predanost Allahu sa tevhidom, jedno drugo značaj je slično, samo drugačijim riječima se objašnjava, što je to nazva što je zato rekao še da je to Milet Ibrahima zato nije bio Milet i drugi vjerovijecni što baš Ibrahima jel? pa jedno od dvoje tumačenja tu ima prvo zašto Ibrahima ovdje izvoju zato zato da se Milet Ibrahima u smislu da je Ibrahima od svih posla, poslanika znači najbolj stvario teuhid za vrijeme svoga vjerovjesništva. I to se spomenju u nekoliko kuranske ajita. Znači, da, gdje, se, gdje se izdvaja da je Ibrahim Alisalam ispolju čisti teuhid. Vi znate, mnoge priče, događaje koje su vezane za Ibrahim Alisalam. Znači, pošto je on od vjerovjesnika o, o, najviše ispolju teuhid, znači, pa se njemu to prepisao Milet Ibrahim. To je jedno, jedno, jedno tumačenje, znači, što je ovdje spomenuo da je Hanefijet čisti moneteizam Milet Ibrahima. Zato što kao najviše ostvario, a mi ga sledimo u tome svakako. a svi su vjerovjesnici istovremeno bili na isto. Znaci svi su vjerovjesnici, znači vjera vjerovjesnika je ista u smislu tevhida i akide. Kutoga nema znači dileme. Svi su pozivali u čisti tevhid, akid su bili svi na isto. Au fizičkim propisima šerijatu nešto drugo. A ovdje vezivanje za Ibrahima se vraća na to. Jedno tumačenje na to, znači zato što on najviše ispoljio tevhid i e, najviše spominjan u šerijskim tekstovima kao onaj koji je, koji je potpunio tevhid. E, naravno i dok je potpun, al'o gdje ga najviše on ispoljio. A drugo značenje o stvari kaže zato što je mušricima za vrijeme poslanika sallallahu alajhi wasallam u Mekki. E, bio e, oni, su se, oni su sebe tetirali da su oni slijedbenici Ibrahim alaysa. I od e, od nasljedstva Ibrahim alaysa nam bio obavljanje hađa. Mušlici su obavljali hadž i kad je došao poslanik sa islamom. Mušlici su imali hadž i obavlja hadž. Međutim posebnim obredima znate da su žene hodale gole okolo Kabi i tako dalje. Znači, sa određenim, naravno, uz širk, kufr koji su radili. I onda, e, smisa ovde pominjanja da je Hanefijet, monetizam čisti Milet Ibrahima je to da se kaže mušicima da je najpreći onaj koji slijedi Milet Ibrahima Muhammed, ali se on sa čime došao, sa islamom. A ne vi mušici koji mislite da slijedite da ste njegovi nasljednici. Jer ako ste vi bili njegovi nasljednici, a oni čisti Tevhid, Kako ste vi došli sa, kako ste došli sa kipojima, sa širkom koji imate ko sebe? Pa se hoće da naglasi njima da je najpreći onaj ko, je, ko se može pozivati na Ibrahim, ali iselam, to je Muhammed s.a. koji je došao sa tevhidom na kojim, bio, na kojim je bio Ibrahim ali iselam. A onda nasavka kaže, znači kada se pojašnjava šta je taj milet Ibrahima, to ovaj, uh, em tabu de la da obažavaš Allah šanu jednog jedinog, mohred san lehudin, iskrenemo ispovjedajući vjeru, a onda kaže u obizalike eme rallahu džemijanas, a kaže to je naredio Allah žaješanu svim ljudima. Nesam vero vijesnici, vero vijesnici to pozival na to ljudi. Spor između vijesnika i njihove narode je bio u čemu? U tevhidu. Nije bilo oko toga da li postoje Allah šanu, nego kome se i bade čini. I kaže, to je Allah šano naredio svim ljudima. Svim ljudima naredio. Kaže, u halakahum leha, istvorio ljude zbog toga. Šta je dokaz za to? Kaže, dokaz za to su riječi uzveš u vama halakul džine valince ila liabudun. Ja nisam stvorio ili stvorio sam džine ljude samo da me obožavaju, samo da me ispoljavaju, ispoljavaju i badet. A otkud ovdje, patite, uh, u, u Ajot je došlo, ja nisam stvorio ljude i džine osim da me obožavaju. A ovdje, kaže, autor naredio ime. Kaže, u obizalike, eme emar, rallahu džemija nas. šano naredio svim ljudima da ispoljavaju ovaj tevhid. A Ajot se govori da je stvorio ljude rad tevhida. Uh, objašenje je tu, ako Alajšanu nas stvorio radi tevhida, Ako nas stvorio da činimo teuhid, znači, znači da nam je ga naredio. Ne možemo da bi stvoreni znači, stvoren da bi to radili, osim da nam je to naredjeno. Naravno i drugi širijek, širijetski tekst je pa jašnjao ovaj da je naredjen teuhid, oko toga nema dileme. Oko nema dileme dočam pašinja toga detalje i ovdje on kaže značenje ja budu uni wahidun to da je, je došlo u mnogim znači ni šerijetskim tekstovima je poznati hadis od Muaz ibn Jebela kada ga je poslanisana hadis mutafekalili kada ga je poslao u, u Jemen kao namisinka kao Kadiju pa mi je rekao tičeš tamo doči stan učima narodima ehlik kitabija kaže pa neka bude feltakun awal ma tedu bude prvo što će se pozivati kaže en yaqulu laila u to se će pozivati poznato rivayet mutafakat na lihi kaže kažu, la ilahe illallah wa muhammad rasulullah znači da se gore dva šehadeta a u rivayet en yuwahhidullah kaže da čine ispolje tevhid, da ispolje čisti tevhid, da to zbar la ilahe illallah Eh, nakon toga kaže, znači ovo sve da ovdje još, još imam e, dvije rečence, do početka knjige ona tri temelja, kojima, nek, mnogima od nas gleda toko bezazivno, je li, šta ima govoriti o tri temelja, da spoznaš Allaha, njegov vjerovjesnika i vjeru islamu, neke stvari, a vidjet ćemo koliko tu ima bitnih stvari koje treba svaki muslima da zna. Kaže, a ma bihi najveća, najbitnija, najkrupnija stvar koja Allah Žešanu naredio je tevhid. وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِلِبَعْدَ a to je izdvarenje Allah'a žilšanu sa ibadetom. وَعَذَ مُعْنَحَ عَنْهُ شِرْكَ a najbitnije, najuzvišenije, što je zabranio je širk. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعْهُ a to je upučivanje molitve dove sa Allahom nekom drugom, uz Allah'a nekom drugom. Kažu da ka li dokao taala wa abdullah wala tushiku bihi shayha obožavajte samo Allaha i nemojte njemu činiti širk ni u čemu nemojte ispoljavati uz ibadet njemu nikome drugom nekom drugom ibadet. A onda nakon toga dolazi kaže wa ida qila ako ti bude rečeno kaže mel mel usul salate koja su to tri temela koje je trebao na lisani koja je samo da zna pa kaže onda odgovori to i to. E to ćemo na sledeći put, a samo da završimo ovde znači ovaj dio ovde što kaže tevhid. Vjeratno ste da ste slušali mnogi, ovaj će sušati definiciju tevhida, šta je to tevhid? E, mnogi učenjaci kad odgovore o tevhidu kaže da vidima ima ima dva značenja, jedno je Jedno je širje značenje, jedno je uže značenje, također širk ima širje značenje, ima uže značenje. Kako tevhid ima ima šire i uže značenje? Tevhid ima uže značenje, odnosno šire prvo širje da krenuoš, znači ma na am. Širje značenje ima, kaže, ifradu lahi biho kupehi, izdvajanja Allaha Đelšanu sa njegovim pravima. Allaha Đelšanu se izdvaja sa nekim određim pravima. Koja su to prava? to kad sam zrela koja su to prava učenjaci i kad se izdržavaju o tevhidu i izdvajanja -u, u njegovim pravima znači na dva raša način tumači jedno je ono klasično što smo što smo mi često slušali i učili a to je one tri vrste tevhida tevhidul uhia kategoriju rububiyete tevhid asma wa sifat i znamo šta je jedan i drugi treći Uh, drugi opis ono što što koristio mnogi učenjaci pogotovo šejh Ibn Taymije ibn uč, i učenjaci uh, koji, su, uh, koji su na njihov način tomačili a to je dopunjali uh, u u dvije vrste kaže uh, hakku lahi fil uh, fil ma'rifati wal isbati wa, wa hakku lahi kaže pravo Allaha je čano uz poznaj i potvrđivanje uzpoznaj i potvrđivanje a to je šta Ovo prvo ulazi tevhid uluhijeta i esmaju vasifat. Haku lahi fil marifteh. Pravo, Allah žišanu spoznaj. Spoznaj, znači, to spoznaš da je Allahu rububijet. U, u izbati da potvrdiš njemu lijepe osobine, osobine, svojstva, imena i tako dalje. Znači, u ovo prvo ulazi, znači, tevhid uluhijeta i, i uh, tevhid, pardon, rububijeta i esmaju vasifat. Haku lahi fil qasuba talib, to je to druga vrsta, kaže prava Allah žišanuhu, u namjeri i u traženju. U namjeri tražimo to u smislu ispoljavanju ibadeta. Ibadete namera i traženje, no, što nešto hoćemo sa time. Tako da znači ovo je samo rašta klasifikacija podjela tevhida. Uh znači ovo je opšte značenje tevhida. A imamo ono uže specifično značenje tevhida, to je ifradulahi bil ibada, to je što naveo ovde šejh Muhammed ibn Belhad. A to je, znači, opće za koje je nama je Kad kažemo šta je to, Tevhid kaže to je ifradulah izdvajanje Allaha u Ibadetu. To je ono uže značenje Tevhida. A ono šire je ono prvo što smo rekli, znači izdvajanje Laha u njegovim pravijama, pa smo spomenuli da to su sve tri Tevhida. A ovo je dužo uže značenje Tevhida kad se, kad se skrati Tevhid samo na ibade na Tevhid šta je dokaza to? Znači imam koliko hoćete dokaza koji potvrđu malo prije se spomenuo na hadisu moja zmi djebila enju vahidullahe da ispojljavaju teuhid čisti samo lađu ila pa onda ona telbija koju mi učemo na hadžu kad idemo na hađu, na umru lebeke Allahume lebeke lebeke la šarike lebeke, leke lebeke i tako dalje u toj telbi u toj telbije se znači ispoljava čisti tevhid koji spomenite ovdje u, u ovom značenju, govorimo ono što ukazuje na značenje ovog tevhida. A onda imamo sa druge strani a čak je ovdje dokaz šta je dokazao za ovo izvanje izdvajanje lažnosti u njegovim pravima u kulhuvelahu ehad je, znači znači imamo tu, znači ispoljena sve tri vrste tevhida. Kad kažemo reci on je Allah jedan što znači jedan? Šta znači to on je Allah jedan? Znači značenje to Allah je jedan u svom rububijetu, u svom ulohijetu i u svojim, u esmajova sifat. Kako u rububijetu? Allah je jedan onaj, znači onaj koji je rab gospodar, koji, koji oživljuje, umrtljuje stvara, obskrbljuje i tako dalje. Znači, on je jedan u tom, jedini on to sve može raditi. U ulohijetu, Allah je šanu, jedan u ulohijetu, jedan je znači onaj koji zaslužuje da mu se ispoljava i sve vrste i badite. Mimo njegova niko drugi ne zaslužuje. E, jedan je u esmajova sifat, Kako je jedan ovaj svar? Znači, on jedini ima ta uzvišena lijepa svojstva i imena koja niko drugu niko drugi nema. Znači, može ima zajedničku imena i nazive, ali niko nema, poput Alađešanu, uzvišena svojstva i imena. Znači, to znači, znači čak i samo ovog ajta možemo izvući sve tri ta Tevhida. A onda ovdje što spominje ovaj, širk, također, znači, širk možemo podijeliti na dvije vrste. Slično ovo obrnuto, samo Tevhidu. Nači, kad kažemo šta je širk, širk kaže to je dža'alu şey'in min huquqi ilahi li ghayrillah. Kaže stavljanje nečeg od Allahovih prava u, u, u, u znači ne, davanje, davanje, pardon, nečega od nekih od Allahovih prava nekome drugom mimo njega. Koji prava? Urubijetu u ulugijetu, uzmave sifat. Nači to su Allahova prava. I kad ti nešto od toga uh usmeriš nečemu mimo Allah dželalhu, činiš širk to je u širem značenju, u opšijem značenju. E a to natukazuje reč uzvišen Fele tedžallu lillahi an antu ta'lamun in emutete Allahu džalešanuhu, ne, nemojte imati uzala džalešanu endad, nemojte uzala džalešanu imati imati božanstva komire raznorazni. Znači, Naći pored njega da imate druge, u svetri ove stvari Naču može se uzeti neko drugi ili kad što došlom um, poznatom podismo Tefekon na ligi od Abdulah Mesuda u kojem je došlo da je poslanik pitao aju dhem bin adzum kaže koji je najveći grijeh uh, pa je odgovorio uh, kada je upitan poslanik pa poslanik upita pa, pa odgovore tejalu lillahin nidda kaže da učiniš allahu jelešanno nidde nidde znači da mu učiniš saučesnika u bilo čemu od njegovih prava wa on te ka stvorio I drugo ovo drugo značenje tevhida, ono ure, uže značenje koje nam nama poznatije, a to je d'alushay min afal ibadeti mutaqarribih li gairi Kaže da uputiš uh, nešto od djela ibadeta koje, koje, koje mi radimo nekomo mimo Allah dželašana. To je ono uže značenje širka. Čvenka znači, kažu definišmo šta je širk? Kaže da uputiš ibadet bilo koji vrst ibadeta nekom drugom mimo Allah dželašana. To je ono nama poznatiji, znači, to, a to je užej. A ono širije znači, znači, ona tri Allahova prava, a to su misli Uru, Bobietu, Uluhijetu i Asmaju, Yusifate. S timo smo završili ovaj uvod. E, molim, Allah, Šana nam poveća fiku vjeri da nas učini bogobojaznim i da nam, da nam e, otvori srce za, za razumijevanje ovih tema i da ih razumijemo i da znamo i da sprovedemo praksu. I, e, braćo, nemojte, nemojte nikad pomisliti da je dovoljno izučavanje ovih tema. Знаči znači, to podlači ovo je vrlo bitna stvar. Oživljavamo srce sa tevhidom, sa, sa njim zbog nje smo stvoreni, sa njim živimo i stalno konstantno neprestano изуčavati vezan za tevhid i upoznavati ono od čega se treba najviše kloniti a to je širk, znači to nam je najpotrebnija stvar. Jer to ne je ono što će nam biti presudno na ahiretu. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa مدى غريبا إنما دعوة إسلامية